Aturri Euskal hiri elkargoak hau batez hartu du turismoaren kompetentzia eleparen gain ustea. Eztabaida zerbait izan da, bainan ustezena baino askoz gutxiago, duda batzu funtzionamenduari daoak ionez, eta batez ere ea turismotik diru dirusartzeak erriek ikusiko dituzten. Beldurrak beldur, neorkestu bozkatu kompetentzia eleparen esku ustearen kontra. Preseski, errien izan daiteken diru sartzea dela galduko bozkatu baitu irielkargoak. Michel Benak biarritzeko hau zapesa eta irielkargoko presidente ordea. Normalment, daprelalua notr, ze la, la comunidad de aglomeración normalki, notr legeak dio et elkargoak et duela egonaldiaren sejour, zerga eskuratu behar, bainan lege berak dio, erriek lehenagotik erabaki badute, instituzio eta egonaldi zerga mantentzea mantentzen ahal dutela. El prelezment de la taxa de sejour Le konzert kom le komun de Bayonne, biarritz bidda. Baiona biarritzen Angelu eta bidartek hala erabaki dutenez, egonaldi zerga ez daidi elkargoarentzat izanen. prelevmandax du Eta egonaldien zerga hori herribakoitzak erabakitzen du zenbakoa izanen den herribatetik bestera desberdina izan daiteke.